Lavditet falënderimet janë vetëm për Zotin e Madh Allahun subhanahu wa taala. Ata falënderojm dhe vetëm për i tij falë, ndihmë dhe udhëzim kërkojm. Salavat dhe selamet, përshëndetja më të plota, të pandërprerë me njeriu më të mirë Muhammedin sallallahu alaihi wasallam, shokëve të tij, familjes së tij dhe çdo musliman i cili ndjek rrugën e tij më të mirë deri në ditën e fundit të kësaj bote. Të ndoruar gazhet xhamat të pranishem, fillimisht të lutim Zotin e Madh ditët e para që i kaluam, Allahu ti gjetë botë qabull për ne, e të na mundson Allahu xhëlauçe të të Ramazanit të kalojmë me vepra të mira, me xhjerim të lehtë dhe me xhjerim të pranuar te Zoti Jon subhanahu wa taala. Do të vazhdojmë në vargun që e kemi nisur për të folur për njerëzorën, për gjendjen, për hallat e Muhamedit sallallahu alaihi wasallam, përmendën në trilogjrat të para dëshirat dhe dashurit e tij, çka donte prej njerëzve, prej xhërave, prej vendeve Qfar polqenit e prej e, gjërave të cilat a i rethohoj në jetën e vetë Naturshëm si gjdo njeri edhe donë po edhe urrejnë Andaj për nga mëri johën sallallahu ari sëllem Kishtë dhe gjëra që nuk i donë të Kishtë dhe gjëra që i urrejnë të Nuk i donë të që të ketë raport me to Apo nuk i polqenit e që ti bën ato Për këta sy e sotë të ndali me me lejnë Allahu Gjellë Gjellalu Me gjëra të cilat për nga mëri johën sallallahu Nuk i donë të, nuk i donë të, ato Për nga mërë a.s. më pak u rrejnë të se sa donë të Pra më shumë donë të se sa u rrejnë të Andaj njërzoria e ti manifestohet edhe në gjërat të cilat nuk i donë Nga se djetarët kanë thanë për e për sësëmëris në kryim O shënjëriju të të këtë nga të gjitha cicin nga pak Nga të gjitha cicin nga pak E qka urrejnë të pengamberi johën sallallahu, sallallahu aleyhi sallem, për të ashojmë sot me lejnë Allahu të bareke, të bareke vë tjara. Fyllojmë për e njerëzve që ju urrejnë të, cilat njerëz i urrejnë të, pengamberi johën sallallahu aleyhi sallem, për e njerëzve që ju urrejnë të, ishin atatësër flasin të epo, lafazanët, atatësër të shtirën në me gojët e tëre, se po flasin një qka jashta të zakonçmës E uh, Tirmidhi nga Jabir ibn Abdullah se thot pejgamberi jon sallallahu alejhi dhe selem ka thanë hadith Njerzit që më së shumti i dua për Juve dhe më afër meje ditën e, e kıyametit janë njerzit të cilët janë me moralin më këtaj të mirë dhe këtë e përmendën te dashurit. Pastaj ka thënë pejgamberi alejhi salatu sallam dhe njerzit më të urryer të kon. Pra me këtë e kuptojmë se pejgamberi alejhi salatu sallam ka njerëz që i urren, nuk i do. Dhe njerëzit më të u rryjer të këun Dhe më largë meje ditë në kiametit A mu kanë largë për nga menës në bidë në kiametit Do më dhanë ja i afer qëhenemi Dhe më largë meje ditë në kiametit janë kush Ka thënë a.s. E thërë thërën Welmë të shëtëdikun Welmë të fejhikun Këshu ka thënë a.s. A.s. E thërë thërën Kanë dhëndjetarët janë Lafazanën Adozo lomutisin shoku, flasin kot e porçart e nuk ka nuk fasi diçka me urdhësi dhe me dobi. Pastaj ka thënë Allahu subhanehu vel well, mutashaddiqun dhe ata të cilat kanë gojen e madhe. Kan gojen e mo pra e zgjoshin gjuhën. Çfarë shohim në komentet e ulëmave? Wal well, mutafaiqun dhe ata të cilët shtirin se po flasin me gramatikë të tepruar, të me gramatikë dhe letërsi të tepruar. Të të Thanë than të pranishmet Ja Rasulallah Ne edhim kush janë thartharunt Lafazant i njohim Kesh praje tharthar e njohim Ka thanë për kush janë mu të shedikun Edhe mu të fejhekun Pra këto dytë dy që ju rrejnë fundit Nuk pëjdim kush janë Pa për nga mërë a.s. El mu të kebirun Mendjem dhejt Ju rrej Mendjem dhejt Për këtë asyje për nga mërë i jonë salladha a.s. Kategorinë e parë që ju rrejnë të cilat janë Lafazanët Nuk do të e penganizam që njeri më kanë lafazan E qka janë është lafazan Kanë dhanë djetarët e cilët Flasin pa vend Pa ku vend Pa doz Pa mas Vec me folj diqka Vesimtari du të më kanë i gujdesin Qka flet Pse e flet A o zhvendi A o zhvendi A o personi duhur Me plakin du të më folj në dryshe Me të rion në dryshe Me kolegën në dryshe Me hoqën në dryshe Me djetarë në dryshe Kështu më radhë Ta vlasin me këtyn nisoj. Kta vlasin me këtyn nisoj nuk ndallën fare, nuk e din e debin e mezhlisit. Për shembull, nuk e din se kur të jetni më ma i madh mezhlis, zvan me vol. Do t'mialon aty rrenin. Nëse vetë që më ma i madhët m'i dhan rrenin. E nëse asht dietar, e nëse asht mja profesor, ose nëse më diçëm, nuk van mjektarin m'kan i pa edep. Për këtë arsye pe json sam i urrënt këta njerëz. Tëzat janë farfar. Ne sigoni kët ngjun arabë e thon farfar. Po kota kotë është me vol, vetëm e nxjerr shkronja nga nga goja e vet. Por këtë asojë pejgamberi jonë sallallahu alaihi wasallam e urrente kët kategori të njerëzve. Diëtorët e muslimanëve kanë ardh dhe i kanë shpjeguar kët fjalë para kësaj na ka ardhur nga Mudhhir ibn Shu'bah, pas çka e kam dëgjuar pejgamberin sallallahu alaihi wasallam duke thanë hadith, Allahu wa kabur yu bi haram me ushill këshme nanat e juve. Dhe me i mbyt fëmit tuaj vajzat tuaja dhe e ka e ka e urrën Allahu xhe lalallu ka ndaluar juve men an wahat që njeriu të ë uh, ket vazhdimisht kërkesa dhe marri dhe dhënje merre jepë e kështu me rad të lypura të të përta pas e ka thon pejgamberi alayhi salatu sallam dhe Allahu e urrën për juve çfarë kesra te sual me lyp me kërkushum me bë pojtje shumë wa ida'at al-mald dha ma hum pasurin ne kot me argju pasurin ne ne kot kanvan dietaret kta cjo i urrein pejgamberi alayhi salallahu alajhi cilet jan i pari than tharthar llafazan kush es mutashaddiq tase cilet sahabet kanvan kush es kiya rasul allah kanvan dietaret ai icili zherohat ne te folur pa kur far preventive dhe pa kur far kujdesi dhe ka per cellim me fjalen mutashaddiq ai icili kur flet i përbuzni arzit ai cili kur vlat i përbuzjes e ka urrëtit këtënjëri pejgamberit sallallahu alaihi dhe ok sallam i cili o kinjëri kanë vendi e tarrit njënjëri po e portotizoi i cili kur flet pra kur osht të folë di gojëta vazhdimisht pa më dor rrete unë jam këtu rrete unë jam këtu ose kur flet me fjalët e veta e nënshmon atçka e ka për vallvetit apo atçka e ka në meslis këtnjëri e ka urrëtit pejgamberit sallallahu alaihi dhe sallam Zva njeri me e nënëshmue Aqka e ka në kuvent Aqka e ka në mdohë Aqka e ka në, në mezlisë Pavarësish kush është aj Edhe nësë është ma ignoranti Për ignorandve Nuk ban me e nënëshmue Nuk ban me e përbuz Përveç nësë është përshodhim edukimi Dhe tërbija e atina Dërsa kush është elmu të fejhe kun Si ku që të dhagë me selam Thanë djetarët Ata të cilët Kur flasin I hapin gjuh dhe i mbushin gojët e tërë. Dojnë me kallzu se na digna me fol më mirë se tjerët. Kan kanë dietarrat, sikur për shembull, shtirja e të folurit me gramatikë para njerëzve ndërkohë ata nuk kuptojnë. Por shëni njëri dal fol para njerëzve me gramatikë, ata se morrin vesh. Edhe aj kur kur e pyesi njerëz i po, "Po kuptojnë?" A, a do po të shtonë, jam shumë nalt. Kjo kthea ka urroi pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Por këtë arsyë e djetarë kanë thanë, që ku që ka përmenë imam nevoju, nuk është e u rryër të folurit me gramatikë. Por duhet jetë me standardin e njëzve. Por duhet të jetë me standardin e njëzve. Ose fletë me gramatikë të lartë me personi cilë e kuptonë gramatikën e lartë. Por shë e u profesora në mezveti, mjek në mezveti, hoxalar në mezveti, djetar në mezveti. Mirë po, kur t'ju drejtojnë, masos ku ju detoan tërësi e njerëzve duhet me vol me ma, me gjuhën që e kupton njerëzit për shemb nëse na shkruan te doktori mjek e lajmë na flet për shemb me gjuhën latine të atina a se mor na vesh po çka mund doktori na e thierzon tipe që ta shtadh shkon në shtëpi për këtë ashyje këto vlen edhe për dietarë apo për gojëlarë dhe për mësuesa duhet ta thierzojnë atë të cilën uamsojnë njerëzve për faraçije nëse pejgamberi ju sallallahu alejhi vesellem e ka urryë Të të pruarit në gramatik Të të pruarit në Në gramatik Karë në hadith Hadith që ka zhin imam tirmidiju Se ka thamë ben nga mberi Inna Allah Godhu El beligëm El rrijal El edhije te kallelu Bilisani Kama te te kallelu El baqaratu Bilisani Ka thamë ben nga mberi Alla që e urrejmë Ati që është te për orator Për njërzve I që I cili e zgjatë gjuhën e vetë, qështë e zgjatë lopëa gjuhën e vetë. Kanë thënë djetarët, se e ka shëmbullim me lopën, kanë thënë nga se, nga të gjitha kafshët, e është e vetë mja lopëa që hanë me gjuhën. Krejtë hajnë me dhamë, dhe ku shëtë din, ku shakon pshata, po i ka pa në emisione, lopëa hanë me gjuhën, e zgjatë gjuhën dhe e mbledhë. Kjo e ka përshkruajti nga mëson në njëri cili, i cili ai thàli zhdimë fol me, me gramatikë, e munohet e e çon gjuhën anë anë kur gjuhën e thot. Por këtë ashyë, besimtarit duhet të më fol në atë standardin e din natyrorshëm dhe edhe nëse osh më i lartë gramatikë mbërmi njerëzit, me njerëzit duhet të më fol gjuhë normale. Me njerëzit duhet të më fol gjuhë Për syrë, nga se në normale. Në në Për çfarë ashyë nga senon nçmohen njerëzit? Nëse njerëzit nënçmohen. Për shembull, nëse ne do të flisnim sikur në ligë, por ti shlexohet. Njëzit këshini me ujrituë, pëse nuk, nuk morda me shka i të folë Për këta syrje për nga meri johë në salladar e sëllim Edhe kur fliste, fliste me gjuën që ka kuptojnë krej Dhe kur vinte dikush, më i lartë se aj ma, ma i njërë në gjuë prej standardit njërzve Për nga mësa me ngritë të gjuën Dhe nëse vinte më i ullë, e ullë të gjuën Por këtashu e kurka ardni popull i cili ka pas për shemb jo në vilën e xhuhut që ja ka pas pejgamberi Alaihi Sallallahu Alaihi Sallam dhe se kanë kuptuar mirë pejgamberi Alaihi Sallallahu pejgamberi ka fol me xhunën e tyre. Ju ka fol me me xhunën e tyre. Dhe sa shpesh ndodh që sahabët më dhanë ja Rasullullah nuk e kuptuan këtë fjalë. Ja u ka shpjeguar pejgamberijon Sallallahu Alaihi Sallam. Por këtashu e lazer dietarët kanë dhan në kët varr këtë urrëtheve të pejgamberit Alaihi Sallallahu, profetit kush? Llafazani Lafazani, a i cili e, e ka gojen e madhë në kuptimin e shtirjes dhe a i cili e ka zënë vetën se është ma orator se sa të tjerët duke i përbuza ta dhe duke i në i në, në qmurata. Kjo është kategoria e parë që e ka u rrër për nga Mirja Alei Sala dhe Selam dhe kjo dhe zërë nga e përmendëm Sebesimtari duhet të kët kujdes që mos bën pjesë te njerëzit që i urrojnë pejgamberi Alayhisalatu Wassalam. Por çfarë, çka kanë fillim? Këta njerëz janë larg meje. Ana veçsam nuk i thotë lafazat. Ana saqë veçan çaj të ngrohtë për çka jam. Për llaf. A besimtari hani nuk nuk është problem me pinë kafe kështu më rad. Ne nuk, nuk duhet më të tepruam. Nuk duhet më konë më devli, më më për mbajtur, më frenuar. Fletë kur ka nevoj Ani edhe pse pa në diskutim Mi për Moskëm nuk ka në e tebruar Dhe disa pre njëzve i shojnë për qimu Sjalejë rejnë në kërgujna Ma të disa alama lartë shkojnë Ajë të pasë hozë në tavolinë Ajë anis me kalë zu ka... Nuk ka problem kërë e ki hozën me folë për profesionin të tanë Për ali shka ma interesant Hozën të tavolinë e për fej e folë Kjo a që shto, kjo a Allah, kjo a Ram A dhe ta shhozën me këshirë Pa, Paramenon, në kërë për nga mërë i të selam Dikush më ushtiju se ti me folë më mirë Se ajë arabisht Nësë kërë që për e mësëm ka thanë Unë jam mas mirë ti që e folë i gjunarabe Dërë sa vëzër përshimu Fjallët e për nga mërë i të alë i sallatës selam Studionë në harfën, në zanore Që ka dosh me thanë së ta? Që ka dosh me thanë me këta? Përsa rasu je, e sa Allah u gjerë e ka zjedë Muhammedin sallallahu a sall Imam Shafiuiu, rahimehullah, Imam Shafiuiu, Foti Imam Zehbiu. E ka dit xuna arabet pastër. Huday, hudhej, Hudayli, e ka dit xuna një fisit më të larçë e ka dit xuna arabe. Mir po, çka ka thën? Kur ajo ka shkruar ilmin, kur ajo ka shkruar dijen nxancave, kan van, kan van diyetarët, Imam Shafiuiu na folte me standardin tonë. Megjithse me standardin ton kur fol kesë mirë shumë vesh, shpesh ha ka vonëna pasfol me standardin e Atinas, synjakshmi si synjakshmish si lajve. Për këta qytetëz dietarë të muslimanëve, çka shkombëjnë në Mesveti, ajo është mesin e tyre. Ndërkohë që ne si musliman duhet të ta porcojmë mesazhin e Zotit dhe t'u mësojmë njerëzve, çfarë? Në ça çka e mundemë të kuptoj ata. Për këtë arsye, Imam Maliku rahimahullahu e ditë piditve i lexon disa prej haditheve me nxansat e vet dhe vimdo hadithe për cilësitë e Zotit. Allahu është kështu, e ka këtë cilësi dhe këtë cilësi dhe Imam Malik u thotë mbyllë. Kaloj këtë faqe. A të thoshte doë, po a nuk është kjo fjala e pejgamberit aleyhissalam? Ka thon, po është fjala e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Ba ka thon njerëz që kuptojnë. E kurse kuptojnë e këtë kuptojnë. Dhe kur na këtë kuptojnë devijojnë. Dhe shikoi Imam Maliku sa ima që më kon. Është fjala e pejgamberit. Po njerëzë më do vesh. E kurse më do vesh kimë e, e, e ngatrorë, kur ta ngatrosh devijon. Por këtë ashyë ka thënë Aliu radhiyallahu an flit, flisni me njerzit çat sa morin vesh. Flisni me njerzit çat sa morin vesh. Kardni bedaui te pejgamberi jon sallallahu alaihi wasallam, audiçhanjeli Imam Bukhariu dhe i ka thënë, "Unë të besoj tyje." Ka thënë, "Unë të besoj tyje." Ka llojmë obligimet. Ka thënë me imam, "Pas çdo namaz, edhe si duhesh me shtuena file." Shiko kish çka ka thënë. As shoj as paksoj. As nuk shoj as nuk paksoj. Arkadazij, për, për shkak se ka që janë bedeu i, pengon ka fal me standardin e tina. Ka thënë tjetër shka, ka thënë Ramazanin e hajon si duhet me shtuna file, ka thënë as nuk shtoj as po ktoi, veç Ramazani. Ka thënë tjetër shka, ka thënë zeçatit si kishin kafshët e tua dhe pasurinë e tua. Ka thënë sa e ka, ka dhënë një delen në 40. apo 2.5 për pasurinë. Ka thënë edhe si duhet me don sa ta koshte, ka thënë as nuk shtoj as po ktoi. Ka thënë tjetër, ka thënë haxhi nëse ki mundsi më ard. Ka thonë tjetër, nëse do, shtesa Ka thonë, asë nuk shtoj, asë nuk pasoj Edhe ka thonë, ajë se shkoda Shkoda, shk shk me këtë gju Shumë, doonë, përër pak me vulgaritet Masi ka shkue Qa ka thonë për e nga mërë a.s. Si ta maja lafin, hingënet Shkurt Si ta maja lafin, hingënet Për këta syrë dë njëherë, i gjenë blot për njëzve Hinë në zona kusë mundët ajë Hinë në zona filozofike, hinë zona meselë të rana Pasaj së nd Përstaj, së ndelpi ati Për këtë asyje besimtari duhet me ju përbajt Apsive të veta intelektuale E por këtu e kemi një vëretje Edhe tjetër, se ne e kemi problem As një një se planon se kena i apsi intelektuale Ma pak se s'ka ne e menu nga vetën Por që e mëna e azojnë nga vetën Që mëna mushti me Bua Nifën, me Ima Mahmedin Po e kemi bëti së njës, po të pladha, por, e, kutina, zonë Moskoha, Nëse të do ata, të të të të të të të të të të të të të të të të Pazare ma mira me shkumë psikiatrë Në me e po një kontrol E lusim Allah u gjitha që Allah Nau zëm të gjithu Jalë për aremin Gjithashtu Për nga meri jon sallallallem Qëpar ka urry rënë të zëm? Rënë të cak Për nga meri jon sallallallem I ka urry rënë të cak shumë Thot a isha radhi allahu anha Nuk ka pas Vin i reksaj Nuk ka pas Prej cilsive të njerëzve Që e ka urryr Mas shumë Ti për nga meri jon sallallallem Thot Aisha, ndodhëte që dikush në pranit për nga berit Alei S.A. Vesh një rëjmë me e shluë, edhe për nga berit Alei S.A. Vajzdon të me i njëru dhe mos mifolë, deri sa e kupton të se kynjeri o shpendu pi qësaj fjallet rëjmës nga ka thonë. Për këta shu ju vëzër për nga berit Alei S.A. I ka u rejtë rëna cakënë, edhe qofë dhe, dhe një rëjmë. Thot Aisha, thot, edhe nëse akon bilkidh bëh, ves një fjall të rejme nëse e ka shlu, ves një, një arre ka po, a rejt e qëtu po, si ka folë. Dërsa sot lezër me nga pas po neve, me dape nëse në pazarët tona, në qajtorët tona, në shpijat e tona, në do shtazurru në azotër dhe në gjamit e tona, me po, sa rejna, sa kja, po, jo, këtë me të rejme, allahu në ru, sa në kishë u rije, sallallahu aqelle. Por kjo asojë do të paish Radiyallahu anha, pa pejgamberi alayhis sallatu was salam kur e shihte dikant që po rrem, nuk i folte, ja kthen te shminën deris sa të pendohej. Deris sa pendohej dhe pasroi pe asajna, atare asaj rixhej dhe dhe i fliste. E kjo është far argumenton se pejgamberi sa nuk i gatash mund të liga. Nuk i gatash mund të liga. Për këtë asojë, njeriu do të mëkon shumë e debllard edukat të në lart me dashpi nga bejgamedi sallallahu alajhi wasallam nuk u është lehtë me dashpi nga bejgamedi sallallahu alajhi wasallam nuk u është lehtë me dasht pejgamberi sallallahu alajhi wasallam lidh bidh te pejgamberi sallallahu alajhi wasallam del imam del imam dhe ishin safin e parë disa njerëz se cilët nuk janë për safin e parë ata janë muslimanë sikurse do na plot ndonë nuk fëmi do të më dal, nuk ka shumë etik ajo po më thon njerëzit e mullah i ka pa ka von këtu në safin e parë ka thon nuk ka për secilin Feljelini ulim nuk ha aminkum Njëzit matë mirë bi uve du të medalit tu Njëzit matë mirë Ku shë du me dalit? Bubekri, Omeri, Otmani, Aliju E bubekri du në gjërrah Se përsa ta janë njëzit mdojt E të nasi është Po shkjo etik Kur ne Kur ne e, Nuk i zxedhim njëzit Për këta shu i e vëzër Për nga Meri al. s.s. Kur ecte me grupin e vetë Që në da shohem se për njëzit Ka pas etik që shka ec uvës si S Walla unë e du shumë hojëm Ti mund është me da shumë Po e së gëzënë me eqës me si cilin Për nga me sëlam Para me nëmë e pas për rrëdhvejtit Loj loj njeri E pas taj mi të lan njerëzit Po që farë për njerëzit kër rrëdhvejt Që farë për njerëzit kër rrëdhvejt Që farë për njerëzit kër rrëdhvejt Që farë për njerëzit kër rrëdhvejt Mirë po Ti shikoj e rejthë Si cili, ma alim se tjetëri Për këta syje, për nga mesra e u rejnë të rejnën Dhe nuk i fliste atërë që ka rejnë Dhe nuk i fliste atërë që ka rejnë Ka thonë po jeti, shërru l'me kalil këdibu, këjru l'khilari l'edebu Ka thonë po jeti, fjala ma e ke keqë është rejna E cilsia ma e mirë është edebi E cilsia ma e mirë është edebi Për këta syje, prej cilsive më të liga që i ka u rejtë për nga meri jonë edhe duhet mu pasru be sëtari për kësajnë a vëzër. Sido mëse se ka pas periud të inërancës, pas ta ju shënëzunë në islam, duhet mu uzunë në, në tërsi. Për këta s'ju e shpesh kemi than, kur të ishë në islam, gjahiljetin lejet të, të dera. Gjahiljetin e lejen pranë. Keq ka ki pas për citsive, t'liga, e renave, e manipulimeve, mosin me to në islam me për lije dhe islami. Mo aje men, ti mund është me ime në islam me to, Wallaj, nuk hindi kusht në islam Edhe monohet me manipulu, me gjahiljet në islam Vetë sa Allah u gjelore e kori dhe e për zem Ska mund t'il dhe zem Pengamesa më ka tham pasmejë dhe qfasën pengamert të franjshën Ketë kam i kori të Allah Qe unë e tash për ju përmeni juve A e dini në dhe një pengamert ka o shfash për pengamert të në islam Qështë e pa e min Allah u nuk e len njerin A i shkadoj e me ba Nuk hindi kusht në islam E do me të lovit në islam Me futaj ignorancën e vetë Sokak lëkin e vetë Rrugacëri në vetë në islam Dhe ca Allah u gjilëvala e pastron islamim Se këma feje zotin Me ti ti dikush në borë edhe me gjithë bërloge Aja e pastron të ja ja E pastron Po si menon ca Allah u kamelan islamin e vetë Kushtë munoje me shtia ti të mendime shkadoje Don egot e tina Nefset e tina Tabiatet e tina Ava Gnivadisa njës përshimu Në bavina të bëjnë në islam Të gzimët e ti Ne usoma konsal i harashum. Dikush neve do më na impono se ne islam duhet mënojt me rrola, se si ti je saman hak dur, ketnjes më urri kush ka thon këtu. Ti nuk e gjdoneve sokakin në islam. Allahu nuk e don atë. Tha Xheriri ibn Abdullah, nuk e kam pa pejgamberin sallallahu alejhi dhe sellem veç tokesh. Veç tokesh. Dikush sot e hoj aku po jet Burnija, po çka ka probleme se na Burnija ne kenë marr prai cilësive të, të sokakit. Kjo prej, ka çë vrej, asa çka ka kurrë er, pejgamberi alayhi sallallahu. Pre njëzve që i ka urry, pre njëzve që i ka urry, pre njëzve që i ka urry, pre njëzve që i ka urry, e ka urry er njeri ju i cili s'ka si e letë mirë. S'ka si e letë mirë. Ka arë nga e bitha' lebet e në khusheni, radhi Allahu anë, thot e kam dëgjuar pre njëzve sallallahu alai sallam hadith, hadith e kam dhe di mam Ahmedin e Musnedin e tina, ka thënë a.sallam, njëzit që mësë shumë t'i prejuë, i dua dhe janë më afer meje në akirat të cilët i kanë moralet më të mira, sjelljet më të mira dhe njerëzit që më së shumti i urrej. Vinë rreth njerëzit që më së shumti i urrej dhe janë më larg meje ditën e qiametit. Jan njerëzit me sa ujukum akhlaqa, njerëzit për juve që sjelljet i kanë të këqija. Shikova se pejgamberi sa nuk, edon keqek, nuk edon e doni njerë me sjellje të këqij. Nuk e don njerë me cilëti të këqja. Ka ardhi gruaja te pejgamberi sallallahu alaihi wasallam dhe i ka thënë ja rasulullah, unia me shkur orzume me tri herë dhe nuk martona më me ta ka thonë me kan lip dorën dy njerëzit më martuhe me kan lip dorën dy njerëzit më martuhe ka thonë filani dhe filani po të këshilloj tyje po lipi këshilloj për tiri a banu me cili më martuhe se dy i kam kandidat për njësa për të të ditja ka ka duka një cilësit që më se marton ka thonë se i përket për parit se hek shkupin për dorë o kam e të mi gjutekë Pse ka ka duktavejon se, uçi do të të më martojën njëri koi vazhdimisht ka merrën. Te ajo e vajzën tonë di kujna, te ngom sa sulka dan hadith, hadis ka Enjeri Abu Daudi. Unë jam si baba po diuve. Allë ajo ka pyetë, ta thanja Rasullullah filani ma kalip dorën dhe filani, cilin ta martoj, cilin t'i ja jap pëlqimin, ka thënë sa i bëket parit, sa i bëket parit se e k shkopin bi dorën. Sigurisht që donash tradit. A do më ka dukur burrni po, shkopin me veti. Nuk ka për burrni atë. Imam Ahmedi, Rahimehullah, Imam Ahmedi, i 4 di imam, thot, kam jetu me grujën të jme, një zëtë vjetë, një zëtë vjetë, kur se kam ndru një laf me të përlame, kur? Kjo është vëzër ajo që ka, djetar, e kanë kan pyt imam shure i hejnë, djetar për tabinëve, ka qenë gjykaç, e ka orë njëri ka dhënë, du me dhë vetë një pytje, aban me re grujën, i bodën a, Pa qare, sa ditët e para të të me kalzu, ku shanë këtu domaqini, ku shanë këtu këtësar i shpijes. Ka thënë a banë me regrujën, ka thënë mazalla, a ka që dorë për nga me sëram dhe një apë e grave të dhejta. Asë një arë ka që dorë. Për këta së një vëzër, ka qenë moral, i për nga me sëram midasht të moral shmit dhe i ka urryt pa moral shmit. Pse? Përse, pa morali, a morali në sëlle, a i pasë së një vëzër, asë një njëri Wallahi e vladin tan që e ki Allahu ta gabon po mulqi, kur ai pasjellçëm nuk gjen mirë. Nuk gjen mirë. Dhe tipi e vlad vetu cilën e domas shumti, atë që, ma isjelçëm, atë që është më i sjellshëm, atë është më i sjellshëm. Kjo është edhe te pejgamberi jon sallallahu alaihi wasallam. Gjithashtu dha për i jarrave si që ai ka urryer pejgamberi alayhis salam, ka cin emrin e keçsh. Si nuk e ka dashur pejgamberi saq dikush ta kët emrin e keçsh. Sikur që e përmendën te dashurit, e ka dashur emrin e mirë dhe e kundërta e ka urryer Emin, Akash, për katashinga Burayd ka ibnul Hasib, radiyallahu anhu sepse ngabeli Ali sallallahu alaihi wasalam, nuk ka ndje urgëzi për kur djot. Mir po, kur e ka dërguar ndonëjerë për delegat, për delegacion të vetin, thotë e ka vetë çyshëki emrin. Propenjon sa buqadosh me sos në li pun, më thon filanin te filankabila, filanin te filancitete, më jas sos li pun. E ka thon ë uh, Nësi i ka than që e ka emrin e mirë, i ka than shko Nësi i ka than që e ka emrin e keç, ka than ullu Sikur që ka arta smetim, se për e mësam i ka than njërën i si e ki emrin Ka than një emrë të rad, ka than ullu të i mësko Se mësna vërshqisohet puna Kjo ka si nëse për e mësam nuk e ka dasht, emrin e keç Gjithashtu, uh, për e nga mërë ali sëra dhe sëra Kure ka, ka dëgju dhe një kabile që e ka emrin e mirë, është gëzue Dhe kure ka paq po e ko emrin e keq kabilja, ka ka shfaq dhe më dhe një loj pakinatsije Për këtë asyje ka arë në hadith, hadithin që kanë zetë imam Bukhari ju Vinë e rejtë salarë ka shkuve e mësa me emrat e një Ka arë në hadith saj Bukhari nga Abulla Emni Omeri radiallahu an Se për nga Ameri Jonë sallallahu alai sellem Në një prej pas luftës bëndua Bëndua Dhe qëfar bëndua, i malkon disa prej kabiljeve dhe lutën për disa prej kabiljeve Thotë të nga më mërë alës sërëtë sërëm, Thane dua, Gjifaru, ghafar Allahu leha. Ka pos një kabile emrin gjifar. Gjifar, do me thane, ma këvirat, Me të falë Allahu. Ka thane, gjifaru, ghafar Allahu leha. Ka thane, këtë gjifarin, Allah e falët. Pra, atë e ka pos, Pra, kuptimi i kabile se ka pos, Emrin falje. Edhe përshkak se ka pos, Emrin ki kabilja falje, Ka thane, Allah i falët. Se ka pos, Emrin falje, Allahu i falët. Një kab Eslem do më thanë islam Inë nështruar Ka tha më thanë salam ah Allah Allah o esh pëtuf Dhe një kabile ka posë emnin usajje Usajje do më thanë rebel Rebele Këndërstare Ka tha më pengamber a.s. Këta e këndërstojnë Allah o dhe pengamber a.s. Për sfar asyje Ese emrat i kam pasë Emrat i kam pasë të të tilë Për këta asyje pengamberi jo në salam Allah a.s. Kur e shqipës e të dikushë ka emnin e mirë e polcenta dhe ndjellte çfarë gzim do sa kur e kripshës e ka imën e kesh nuk nuk e vëlgjela por këtë asyjë kur ka ard Suhail ibn Amrin në ditën e Hudaybiës ka thënë Kat laqad le sahula lakum min amrikum kur në njëra ka, ka pasën Suhail i thësoi dom ilate de ka thon pejgamberi sallallahu alejhi dhe sallam u leccu puna juve u leccu puna juve gjithashtu pejgamberi jon sallallahu alejhi selam ka ardë me hadith Se ka arë nga Sa'idin l-Musejibi I cili babgjish i ti ka qenë sahabe E ka pos e njën hazn Ka arë të pengamber a.s. Dhe i ka thonë pengamber a.s. Mesmuk, që që që ki emrin Ka thonë hazn, Iran Arabet e ka pos një tradit Ja kalonë emrat shpesha djënbët vet Mitut armist Por shëta tje gjenë të ata Luan, tigër, Iran, qenë Ek shumë e rarë Se tatu të hasmin në mar kurtnia ai hasme i vet çu shekëshim nga lëkëti kabilës ka unë kam problem me ta një unë kam për shemboj ka kanë një djalë vet gomar edhe qollë kanë vënë njëri vetë psekelonim tan djalë gomar ka thonë të baje sabur sa duhet po ti mundesh më lënë sabur li pse më lënë gomar hipo kso ka letra ditë të tyra jahilje jahilje do sot ka sot na por nuk nuk kjo është arabë sot ka shumë emra do sot injeksiontë të emrave dhe qavan po ja unë jam çu që emri kanë i rradhë Ka thënë, endë të sehëllun. Ka thënë, ndroje bane pisot i, i let. Ka thënë, joj, Rasulullah, unës du me ndruemi në shama kanon baba. Ka thënë, maje. Thotë sa ibin mu se ibi. Thotë, vazhdojnë, të na, endë, vështisia, për shka këtë babgjishit. Përse se ka ndruemi? Përse se ka ndruemi, të penga meri jonë, sallallahu, a.sallam. Dë gjënë e këtë rasmetim, i cili ndikon në, Regullimin dhe ndikimin e gjërave prej emrave Pra emra ndikoj në dunja Ka trasmetuar iman Maliku në më watta në etinën nga Jahja ibn Saidi Se Omar ibn Khattavi e ka taku një njëri E ka taku një njëri Dhe i ka thonë këti njëri u të qyë e ki emrin Ka thonë gjëmratu, prush Qyë e emrin ka thonë prush e ka me emrin Ka thonë ibnu men Djalikuj na ije Djalikuj na ije Ka thonë ibnu shihab Djal i flakës Qështoj ka në posajnë këtë Ka dhënë mimën Ka dhënë pre nga vjen Ka dhënë minën hurata Ka dhënë pre djegjes Një djegje. kë emër e ka posajnë më në djegje Ka dhënë ejnë me skenu Ka dhënë këtë i shpijen në sakt Ka dhënë bi harratin nar Ka dhënë nga të vulkanit Ka dhënë bi ejji ha Këtë i saksisht shtëpinë ka dhan bila bi bi zati loda çati ka dhan ku është ndezja i ka dhan pamr khatabi shkon te shtja e jotës se do kan kall kët familje un prushi djali flakës jeton nga vulkanit ka dhan shkon te shtja se u kan kall kët familje thot i mun kai mlozia dhe kur bashku te shtja i ka djeg kët djegti thot i mun kai mlozia si ka ndodh kjo nga se janë mled ket se be pa themu djeg emim prush baba flakës Kuj e tonë të ndezja, nga të kujnë, nga të vulkanit, që këtë qërimi për i të isa e da. Pos, andaj dhe disa njëzë, një pa kur flasim. Flasim, prush, djegje, flak, dhe kur ta shif, ka të ashtë i këtë alë flaka. I këtë alë flaka. Për këtë ashtë një e për nga mëri jo, në sënë Allah, a.s. Shpeshar i ka qëtësuhet njërzit me qfarë me fjalët e mira. Me fjalët e mira. Një ditë për i ditëve roken disa sahabi, Ensarët kanë qenë Para islamit Aleat me jehudit Dhe muhajgjërës kanë qenë Dhe ensarët Normal që kanë qenë të rinë e islam Dhe vindis e jehudit dhe Ja ushtin flakën Që ku që di shpesh muslimanën ja ushtin flakën Allah në lu nga shërri e shërraqime Dhe nga kurthët e kurthajime Dhe au shjel të atërën në, në shtëpia rëpële alemin Dhe i ka shti flakën Edhe atë të sahabët kanë thirë O muhajgjër e cënë Ense ka don haje ensaltu muru. Si Gomez ka dau pejgën e selam. Ka than e bi da wal jahiliya. Ama thiret e jahilecit wa ana baina adhhurikum ahuna tu qon këtu. Shiko, shiko se ka Jesus, unë i dërguari Allahu Muhamedit mesin e juve sallallahu alejhi wasallam dhe ju me thiret e jahilecit, dozë kjo problema po rneve. Ato kanë Kur'ani me thiret e jahilecit, ato kanë musliman me thiret e jahilecit. Atu kam me xhamia tu tu thirr shahadeti la ila ila allah muhammed rasul allah medhi re jayleti se gjegjë agjëboda zani zot mos manzaret keçtin pse ti shkat se çaqitje në të keçtin ku e gjitja të keçsin ti e marrën zerrat keçtin apo ne ma kuni jam muslimani mirë marr unë pak bemuar kivodi zani zot mos manzat ti mu thot keçtin po jo nzera ke nzera keç keçse sepse ti ke in islam mos me past keçë ene se ti marrë zerova allahu ka me tkonit Allah qenë kurin, nëse ti me musliman ti me me rezerva, e ke një nd mend, demek, e unë mos mos më shkumë islamun e këtij, a ke po, jahiliet moderne. E ke po? Do donëmo islam moderne do sa të më kuvenoja. O ma me po, unë thotë ai dificullës ma hallja. Po dhe çelës po hallja. Te han qan Medinas dhe ju ka thënë begon sirab e bid'a wal jahiliya mesirete yarançes dhe këtë te dini rasën e Abu Dharrith. I rasti i cili nuk shterët kur në histori për mësime E bu dherë një ditë për i ditëve roket në Bilalit Dhe i thot Bilalit, ajreve se në anën e ki të zez Djali në në zez Dhe sa apët i ka të zezë Dhe një rështë vëllua e bu dherëri ka thonë Bilalit djali në në zez Dhe ka thyrë për një këtë në këtë në e cë këtu Ka thqene bu bekri plak Plak Edhe i ka thonë e bu dherërit Inne kemru umfike jahilije Këthën ti e njeri Allah që ki jahilijet Allah ti ki ignorans I ka thane bu dherë Vini nërë e kësa shpeje E fije jahilijet në nja Rasulullah Ala kiberin Këthën nja Rasulullah po më dhu që i kam jahilijet Une tukon plak Së ku që dhe Une hajjja Hjjja po shash Hjjja po ishënë fjanët palidje Hjjja po, po si ti njën gjamin Njërë i shankete dhe eze dhejnë Në i njëna fjash Musëmënë në Hinë, haqqia e shonë hoqë A dhëp, une haqqia gjahil Po gjahil, dy vishat gjahil Se, sepse në hasë shkojnë edhe kema Po së këthejnë haqqia Edhe trenat, edhe aeroplanat A mi thamë në haqqia aeroplanja Dutë mu po musliman, haqqia E jo veç emni me pas Qëka i dhëpër në nësëram? Tha, ti ki gjahiljet Tha, e rasullarune plak gjahiljet Tha, e shajte Po, që kjo gjahiljet? Pas ta i budhërri Dashti me lakë e gjunam Dhe i tha Abilalit Tha shkel ma kriën teme Tha une ulla Ti shkel ma kriën teme Shtaquja këtë qame Tha Abilali radiallahu an Nuk e shkel në krië Qa i pesejza Allahu Nuk e shkel në krië Qa i pesejza Allahu Subhaneve teala Për këta si jo leze Pengamberi Johus I uren Të emrat e që Emrat e jahilleti Emrat thiret e ignorancës Andaj, erë njëri të pejëm sëramë dhe i këtanë E Rasullullah, umit që ki të u lefzu me baba në vetë Baba jemë, baba jemë, kabile jemë, kabile jemë Përëm sëramë, ja, fa, do fjallë, trana Ja, fa, do fjallë, trana Fa, ne, të cka du do është me në kadzu? Ki pika ka dala? Njëri dhe nëzë pika delë Mëra me kadzu, abo Të ja, ki po kërdu, baba jemë, baba jemë U mërë me baba jemë, që që që që që që që që që Nëse kiv lera në rego Ama vësë pësë e kabilë e kur gjansë kallë zonë Mijë gjëj për nësa mosh kurë shi Ebu lehebi Ama ti amësën gjallit të në surën Edhe kërë e kërë e kërë e kërë e kërë surët Ndër parë që ka dhu Tëbët jeda ebi lehebin vë tëbë Malkuar qoftë ebu lehebi A di kësë ebu lehebi Kërëtari Arab Kërëtari Arab Ama ti për malkon A di për malkon Së Allah e ka malk Ebu lehebi Abdullahi vlazën Abdullahi Ebu lehebi vlazën të partë një babë një në nënë Mi përti dhënë kur anë temë betjeda Më lëkuar kopsh Prej ka vje nuk kamë në në nësik Qëfar takë bëllohë ku kje Qëfar njerëzëllohë ku kje Qëfar e debi kje Kjo është të që e ka tash për nga mirë i jonë Sallallahu arihi wa sëllim Prej gjerave që I ka u uh, rrët Për nga mirë i jonë Sallallahu arihi Mendjell këç, ajo që ka përmendëm në xheratën e kaluar se mëso me katosh fjalën e mirë, e kundërta është ogurzia. Ogurzi thamosh ajo që quhet në gjuhën e popullit, baksuz, pa fat, ska fat ekshëmëra. Fati është në dorën e Allahut. Gjithçka është shkruar në në atë që e e ka diçka ndonë në atë që ka shkruar Allahu subhanuhu ve teala dhe e shkruar Allahu nuk ka sherr. Ka thënë pejgamberi jona sallallahu alajhi wasallam, "Bashrru leysa ilejk, ozal sherr zembetia." Shërri zëmë për tijë Për ka ven shërri për neve Për vej prave të njërzve Ka orën nga e buhurera të radhiallahu anse Për nga veri johën sallu a shalem Ka dhënë hadith Va e krahut tira Ta të e buhurera se e uren të tira Et tira Ka dhënë dijetarë që ka përënin me haqat e leskhalani Ka dhënë arabët Kur ka ndasht me dit A o dit a mir A o dit a keqe Qëfar ka në ba? Ka në ba e E... Kanë mur gurëzi dhe i kanë tremb zosht. I kanë tremb zosht. Edhe e ka kshiu, si shkoje kënej e mirë, si shkoje nga ana tjetër të kesh. Do këtozo njerëzit hin në kësi iluzione të thella që sunë nxjerr më kurkush. Ka njerëz për shembull hinë në iluzion të pa fatisë, ç'kjo son si fat, ë kur ta kopisën çiknena më mirë se sa çiknena. Jo mëse prak e gjenë po mot xhumohen se s'vanë për dor gjilpanën. Njerëzit çuditshëm janë. Kjozë, kjo është këtu nuk ka kur farbazën islam. Tash mos janë disa me ka për kallzuar njerëzit çfarë lloj bakshës llojë përdorin. Kjo s'ka bazë në islam. Nuk ka bazën, islam e ka urryer për anë saman kësaj. Dhe për shembull kanë pas sicili popull i ka pas uh, tradita të veta. Për shembull, disa prej popujve të jo arabë kanë pas, uh, të arabë kanë pas, për shembull, nëse e kanë pas Davën duke ngarkuë, ka thon ditë keqe. Nëse pa shkarkue, ka pas Davën të shkarkuë, ka thon ditë e mirë. Apo Përplus më jeni thotë, mvarrët kanë shojë i parin kur dal pi shtëpi. Si tashofilanin, shkon ka evropa. Ku shkruan kështu? Nuk ka, ku, kur kur gjë nuk argumenton se dikë më, ki më kalu ditën me të keqën se është e filanin apo apo e shef Allahun. Por këtë asojë do të pënga mejon sallallahu alaihi wasallam ka dhënë hadith, "Laysa minna man tatayyara wala tutayyara la." Nuk është për neve ka tharë sa ai cili ndjell ogurzi. E matot atë që ne anë automati ka kamë ecë me tmira dhe as ajin cili e py dikant thot çka i bëbe për shembull me çilluçë kjo kur gjalloj nuk i bë. Kur gjalloj nuk i bë. Epo, po thot, çka i bë o gjajo për shembull me i jet difie të pulës të shtëpijës. Çka i pas në shtëpi rruga. Çka i bën? Këni pas po, se tu është të tepruar kjo votë. Edhe tani e veta oxhën për me mfrinje mba kall i këte mobile të shtëpisë. Çme vao kall i kët, çu dish mushnosh. Ojo, ka dhe këtë shkupin edhe përshnojshmila O nukave reko kjo Po frin me Kur'an, po frin me Hadith Ka lehat, djeg e ket, plase ket Ta ka bo nana, ta ka bo baba dhe dhe kjo, A është normal e kjo? Na na jotit ka bo se hire Qibune dhe dhe dhe kjo? Me, me, a duf me pas njeri kontrol, ku e merë fejn e vetë? Ku shkon mu frinje? Ta shtet ka dash si cilja tim Facebook Frim na me Kur'an, ti mu shko huqom ati? Dush me njot më njeri, ku shokin njeri? Ajë ala adoleshento, unë i frij njerëzit me Kur'an. Do të shpërtaloj me bashkë idej, sepse e shkatfen e vet, e shkatron shpirtin e vet, e kështu me radhë. E pas sa ve çfarë bë, pastaj ndodhin skandale, e pastaj na çesin televizor. Ne ajë dimzë televizor neve nuk na pran për të mira me lanxet. O po, skandale na injezu të fal, kurr. Po atë vin me të Jezus kur ka tani shart, sa ta përsatun janë. Mir po na zot më dhan mundsinë, o zot. Duhet të qenë kujdesshëm. Për këtë pengamber a.s. e ka urryjër farbë, me ndjellë keqë, me ndjellë keqë. A në e dhe zërë bësëm tali duhet mi morë sebej për të sratë, i ka caktu Allahu subhanehu, subhanehu e teala. Për këtë asë e dhe zërë pëngamber a.s. ka thënë hadith, ka arga Ablajnë Mesuri radiallahu anë, ka thënë a.s. e tira të shirkë, e tira të shirkë, e tira të shirkë. Me e kërku fatin me zëgjë, me matësa, me gjela, me, me, me pula, o shirkë. Shirko ti si si më thon, si shkoj e knej shkon mirë, si mund shkoj e knej shkon mirë. Kjo udh por më e mirë por mos e zë kjo. Kjo ditë më e mirë por mos e zë kjo. Shkolla ze. Të gjitha ditët janë ditët e Allahut Subhanuhu Teala. Allahu i vlerëson ditët me xheria. Çish e kemi ditë nëse kjo ditë sot është më e mirë se para Ramazanit. Me çfarë që na di? Ana, na sinjëza që na vlerëson që kjo ditë nuk ka më e mira? Jo. Allah ka veshur Ramazan, mu Ramazani. Ne mumle v zakit dunya më e bar Ramazan, jashtë namazoni s'boh. Nuk po. Por këtë asgjë që ka thënë si prej asaj çka e ka urryer pejgamberi Josa sallallahu alaihi dhe sellem. Pra jalo që çka urryer pejgamberi alaihi sallallahu alaihi dhe sellem ka çën hudra hudhra edhe çepa. Nuk i ka dash pejgamberit sallallahu alaihi dhe sellem as hudrën e as çepa. Fot e bi eub ansarit, fot njëri vjetëve pejgamberit sallallahu alaihi dhe sellem i përgatitën një ushim. Dhe pejgamberi alaihi sallallahu alaihi e kthai. E kthain më tepër se sa e kthente zakonisht, fot Uh, dhe kur e pa, pëse e ka këthije, e ka të regu se ka në ta hudërën Nuk e ka përqype, për hudërën Edhe i kanë thanë sahabët, a haramu shkë? Nëse këthimi për nga mësë ramë, minjarën ju donë se Dhe që ka nukon në regu, i kanë thanë në samë jo O lakinni e krahu min e gjithi hihi Kanë thanë jo, nuk është haram, po në urrej, nuk e duhe, urrej këtë uh, që au rrej bazat e kuptua me, me rezerva, nuk ka kuptim e urrej në atë se urren se e ka krijuar Allahu. Jo, po, nuk e pëlqej, ka thënë, nuk e pëlqej për shkak e errës së, së keqish. Për shkak e errës së së keqish. Për, për këtë asojë thotë Abu Ajub an-Ansari, edhe unë e fillova pas me dash për nuk e do pejgamberin sallallahu alaihi wasallam. Dhe Allahu azza gabi Said al-Khudri thotë kur u shlirua Khaybere, kur u shlirua Khaybere Fot njerzit ishin të, uri, të, të uritur. Dhe filluan me hanger, uh, ushim me dëzin e kishpast shumë hudor. Dëzin ka past shumë shumë hudor. Fot pas çka, pastaj prej se hangerbum shkuëm në në xhami. Ata rbe pejgamberi sallallahu alajhi wasallam e niti erën e hudrës dhe tha: "Kush ka hang nga kjo pema e lik, nga kjo pema e keqe, diçka mos dhene në xhami." E ka çudit temë e lik, kanë temën e hudrës. Nuk e ka bëjuet pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Sahabët qaton, ja Resulullah, haram? Po haram se po duam të sajë në xhami, ka thënë, shikoni vetë se kjo është një hadith shumë, shumë, shumë marrinçim këtë këto era. Shikojë rahat, haram ja sallallahu, ka thënë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, oj ju njerëz. Nuk e kanë dorë unë me vao diçka haram. Venërellëzë. Oj ju njerëz, se kam unë dorë diçka me vao haram. Ka thënë, atë shka e ka bërë ha, allahu halal dhune, nuk e bërë allahu halal dhune, nuk e bërë allahu halal dhune, ka thënë mirë po është një pëmë e cila ja u rejë erën, hudrën, a bo, ta shka ka dikush që e pëlqenë hudrën po, ka njëri së rri pa hudrën, e kënaz era, përjën sa mu kanë në kundër tërën, e ka u rejë erën e, e hudrën, dhe shka thën, ka thënë, ka thënë dhe mës hajti në gjami kur të hajni hudrën, thotim amë ne është argument se hudra është halal Dhe kjo hadith është argument se a i cili Han hudrë nuk e ka të pëllqirë me ardë në gjami Se ka haram Nuk e ka të pëllqirë Se përse ka tonë Mos hajdi Ama Ajo Nuk është mos hajdi të haram Po nuk ka mirë me ardë është i me atë erë në, në gjami Thati ma më nevohiju Dhe kjo vlen edhe kur të rish me njerëzi si do mos me o gjallarë, si do mos me njëzhi me autoritet, thot, nëse ke hangër hudër, mosu tako me ta. Dhe, thot, dhe këtu hinë edhe gjithë shka, shka e ka erë me keqin. Kërë pra, nuk vënd në ardhë gjami, me diçka e cila i shëtëson në mazlit dhe njëzit e gjamiës. Gjithashtu dhe zërë pengamberi, e ka urryr një lojt hardhuce, e cila ka qenë në e, botët arabe, në gadishtu arabik, mi po hardhuce jo e vogël, pak ma e madhe, Ardhuç, mund ta shikoni atje në në internet, jë lloj kapse e cila quhet dab dab dab. Nga Dilemi Abdulai Abd, ibn Abbas radiyallahu an, thotë nidit bididve Ummu Hufaidin thotë ja pejgamberi sallallahu alaihi dhe dhuratë, ne të cilën kishte ë diaft edhe ja Allah edhe një ardhuç. Edhe pejgamberi alayhis salam hangled pray e uh, hanger plejt jasit edhe ela hardhucun ta qdhura nga urreta që kish për, për ata gjithashtu ka ardhur nga uh, Khalid ibn Walidi radiallahu anhu se niditve i janë përgatitur një, dit ja një hardhuc të pjekur mirë dhe ja kanë ofruar pejgamberit sallallahu alaihi wasallam që ta çta hal adhara kur e ka marr me avan pejgamberi nuk e ka marr ose ka pranuar Edhe i ka thënë Khadib i Veridi, e haramun huë, a është haram i Rasulullah? I ka thënë Pengamber a.s.w. jo, nuk është haram, ka thënë, por nuk ka qenë kjo në vendin tim, andaj e urej. Ka thënë djetarët, e urej tabiat, jo shërjatë. E urej me tabiatin temë, jo me shërjatë. Pro, përskatë këtë asyju i ka thënë, khalurit t'i ha. T'i ha, se une, une nuk e ha. Për këtë asyju i vezer Pengamber a.s.w. prej kafshëve e ka urrier, u urrye vazh, çish kuptohat? Fiko që ka ta me ngjamsam. Po ju njerëz, ose vay haram. Ose po, kam çet. Edhe këto vëzë vlen për plot prej njerëzve, të cilët për shembull kanë dënë art, për shembull, nuk pëlqejnë diçka. Nuk pëlqejnë diçka. A duhet me hip çau për shembull, po valla këtë haj. Këy duket mëriru njëriun. Apo, andaj një me simtari, edhe nëse është diçka halal, zumafon me me e bota, do këto vëzë shfirë për të gjithë njerëzit. Çe yajdo halal çka ka pa Allahu, çka na duhet mi nxjë njerëz me bota. Çikomë sas çka thot hanë jo, unsa ha, hanë. Ha, hanë udhunësh, hanë hanë duhet nu nuk e ha. A është haram jo nuk është haram. Nuk janë gjëva vezën në kët përpikshmëri halal haram. Janë diçka të cilat i lidhen për shemb traditave. Janë diçka të cilat i lidhet traditave. Për shembë vezën në, në librin e Allahu gjëna shumë re halalëve. Po e dim se në disa prej popujve nuk përdoren ato. Dash gjithë gjë më don. A nuk më intereson më unë e kam gjetur libër kallahu jua halal. Po nuk është ashtu oz. Nuk është ashtu. Haz, nukupan me njerëz fitne, nëse imam Malikun, nëse imam Malikun. Ju ka thënë ndasa vetë. Më shëllin këto hadithe të sifateve, disa bretëta. Pse ka thënë rroshasi njerëzit, rroshasi njerëzit, sa ajete oz. Wallahi sa ajete. Të dispozitave, të martesave, shkurorzimave. Me u lezu njerëzve thot, ashtu është apo? E mohom. Çka do të bëjmë, baba? Mos e haju, oj, jeni qapë, farzli. A ndales duhet më asisht, tërë, ta, shiko, të më marr parasysh, çfar? Kapacitetet e njerëzve traditen e tyre. Sikur që bën samtha, çka? Kjo hardhuca në vend tëm shuhongur. Se duhet. A haram, o Zot, çka saçar të ka vet? Khalid. A haram, jo sa haram. Uqrin. Ha e bëra vetë më sahar. A ndales peshar, disa për jorave. Ne këtu lezëm për plot me njerëzve. A kimish i haram, halal. Allah më ndonjë haram po, më sahar. Oma jo sikto pahat, po ti apo ti do vendin ndoshë se pahala. Po e ka halal alo. Nëse ti mendon se është haram, mos e ha. Dikush mendon se është halal. Knaqet u ngomur. Se ai sa të ngur haram, me taun se të ngur haram, me vetën e të ngur halal e këshëmë rrah. Për këtë shëllëzë, të jalo të ket të të të, të këyem parashish. Gjithashtu shëllëzë për jalo çka urri e pejgamberi alayhis salam e ka urryat ujin e nxehtë në pije. Nuk ka pas dëshim se ta pin ujën e nxehtë. Ka ardhur nga Ukba ibn Amir radhiyallahu an ta thot se pejgamberi sallallahu alajhi wasallam uh, ka nekrehu shurb alhamim. E ka urryer se ta pin ujën e nxehtë flaka. E ka prit derisa atë derisa atë uh, to gjithashtu ka ardhur nga Esma binti Abi Bekr thot se ne ditë të dit njëjta i ka marrur pejgamberi sallallahu alajhi wasallam ushtim dhe pasaj e ka mbuluar. Pse e ka mbuluar? Thot kur e kanë pyet pse e mbulon ka thanë kam dëgjuar pejgamberin sallallahu alajhi wasallam se kjo është më e mirë për bereqetin. Kjo është më e mirë për bereqetin. Pasaka ardha nga hadith nga ebi huraira radhiyallahu anhu, hadith i hazit imam buyu haqiu, ma zidtu sa, dhe. pra, sa të pra, nga pejgamberi alayhisallallahu alajhi wasallam, ka thanë alayhisallallahu alajhi wasallam, nuk hahet ushqimi derisa ti kalon avullin, por derisa të futohesh. Prost nga traditat e pejgamberit sallallahu alajhi wasallam, që ushqimi mos na ngurt flak. Kodi muqayyem al-juziyya se në taka prej dâmeve Nëse i aqon ushimin flak, atëna që si shë janë pinë furë Nuk nuk shkona që të kërën, ka etika jo, ja. a më në dozër, qëka e kemi probleme, probleme të etika Ka da pëse kam e hangë, kam kemi e hangër ata Për jë po dhe se shikon për jënë zërëm, për jënë zërëm, shikon edhe shëndetin e njerë Shëndetin e njerë, thot Esmaja, qika e bubekeli, i kanon, po pe këti, i ka në do, pëse po bëndi që shëtë më ushimi, përrit mu pëtof, e vëm lënë në fund sekondë gjupin nëse mësoni më e përshtatshme dhe nuk haut ushqimi duke qenë flat. Nuk haut ushqimin duke qenë flat. Allëzo shëndetësia ka vërtetuar se një numër i madh i sëmundjeve çfarë vëllazor nga ushqimet e nxehta që ja hanë njerëzit. Nga ushqimet tepër të, të nxehta, sikur që është dëmshme tepër e ftohtë. Çfarë duhet të bëvëzë? Duhet të gjetë një një mesatare. Për këtë azë vëllazor është prej sunetit të penga mbi tele sallallahu selam që ushim të përdorën jo të nxehta, jo të të nxehta. Gjithashtu vetë pejgamberi alayhis salam i ka urryer disa prej kuajve dhe sikapoçimi i përdorr, dha dha quhen eshikal min el khair. Eshikal min el khair. Kur nga veore ta radiallahu anse pejgamberi alayhis salam kanë yekrehu eshikal min el khair. Çka është eshikal vëzer? Kanë dhjetarët në koment eshikal min el khair është kur kalit janë xhirosur me bardha, tri kamnjaja le pa xhirosur. Apo, Osman Gjeros, kam, kam, gjeros. Abo, Arabve, janë në kamp, tri kamp ja le Panjeros. Apo, e kështu ka sjell disa betradite të arabëve, ja kanë gjeros një nën kamp me të bardh, dhe tjetra janë kalon. Apo ja kanë gjeros tri, një nën ja kalon. E kështu më radh. Edhe sa më ka urrye që të bëhet si si uh, manovrim, por pra, peqëso më ka urrye dhe për shkakun e njeriu dhe zot, me dal gipsat e kavë tjet, me çit ndill, trupin me nxjerr, dhe tjetër pjesë me lån në hijë. E ka urrye pe mësa me ec me nin Meni këpucë dhe një tjetër me këpucë. Dhe s'e do ti kush kush i ka vau këto, ne i kemi pa po më s'i të tokës çe bën njerëzit këtu. Ni këpucëve, jasht jasht s'e vesh. Apo dhe një pjesë e e bën një pjesë nuk e bën. Araf kanë bën kësi gjëra të shumta. Ësht ajo është historia e vetveti. Ne sa shumë gjëra ve i ka u rry këtu. Pra, për shembull, nëse njeriu vë zon i nxir kënd hije e trupi ndih. Ne sa nuk e ka pëlqije. Ose inkomplet di, ose inkomplet hije që ka qendror ditë pejgamberi sallallahu alejhi dhe selamu. Do sa ka mundi subli dietarë ndoshta edhe ka qenë se i ka provuar këtë lloj thuaive prehikalve dhe ka pasur po një lloj defekti aty. Meranceu që i ka urryer pejgamberi sallallahu alejhi dhe selamu. Pra jallallahu se i ka urryer pejgamberi joh sallallahu alejhi dhe selamu as ajet që quhet gjuajtja e gurzive. Qun ju na la be khalfi. Khalfi. Kaun nga Abdullah ibn Mughaffal radiyallahu an, sa i dit lidh biditve e ka pasur po njëri duke gjuajt me gurzje. Duk e gjujt me gurëzit Qish me gurëzit Ka morë gurëzit zbogën dhe ka gjujt qëto Me këto gjujt qëto Gjujt që në e gjujt qëto Dhe abullaj më një më gafel i thot Më zgjuj me gurëzit Sefse pengamberi jo sallam, E ka ndaluar Gjujt qënë me gurëzit Apo e ka u rryëzit Dhe ka than Pengamberi a.s. Inne u laju sa du bi hisaidu As me ta nuk gjujt dhe një gjujtit Nuk zhjet kafshat E asë nuk, nuk e godet armikun Mirë po ka thënë ka mundësi me e ti dhamin Apo me qërrusin Edhe thëtë transmitim Thëtë pastaj abluaj më mëgafel Kësahabiu e pakit njerën prap të gjujt Thë atë kalzova unë e ti Se për nga mërë e selam Dhe shkënë lezë Shkënë kjo shumë e ho Ka thënë atë kalzova unë e ti Se për nësa me ka ndalu me gjujt me guri Nuk ka thënë atë kalzova unë e ti Në bëti sa thëtë Unë i tham Sovat ja paç ashtu. Kuçi je me ti? Kuçi je ti mi ka thënë diku ata. Kjo kon sa habes ka thënë, "Unë at kallzova." Ka thënë, "At kallzova ti pejgamberi sallallahu alejhi vesalam ka bëri." O zonjë, njerëzve mos ju zonin at fashun e tij. Po ai thot, "Po ha dhe unë ti at dash." Ai tash kur qëna kur qëna me sos na kta. At fashun e ti po ta fashun e ti. Alla kurtia në mes pejgamberit sallallahu alejhi vesalam drejshuar me ti. Ki sabia she gatha, "At kallzova unë ti se vënë sa me kanë dalur me gjut gurzit." Edhe tja, petë për gjuna, ka thonë së foli më Së foli më Këtë, imam ne vëviju Dhe imam në haqërës kaleni Këtë, kjo adith argumenton Se uh, Njeri ju lejo Mësë një foli dikujna për me edukue Nëse ajë nuk e merë parasysh Fjallën e Muhammedet Qëfar urrejtë Qëfar ka urripe mësë në këta Ka sjenë zakon i Arabëve Qëmë që e kam plotë zakon Merë dishka gjumë Veshë Ti thonë të na mos past pun lëvizë derën. Kjo ka qenë me lëvizë derën, gjuj. Sa arap, mas shumë që kanë bërë zor, gurzi. E tyç me kalukon gjuj gurzin, gjuj gurzin, ekse më rad. Që nipote sa jeni, zdiçka me bë. Po, Trugucët diçka, provokoje diçka. Apo, e kti shet sa ne po shëvo. A gni po, e e prek njërin pi diat pas prim majtas. A, pa kuptim do vëzë. Apo, i banca la të cil ta ta, ta hutoj apo ta mbanit ekse më rad. Për çdo pengomë që më ka urryer ta pse? Se ka thonë shkon ta dobi. As gjuetici si t'u vjo. As ardhikun si te godit. Çka voga taose dëmton dikan, ja thën vamin apo ja çoron syn. Këto janë shkasi për urritëve të pengomedit sallallahu alaihi wasallam. Për çdo şey që ka urryer pengomedit sallallahu alaihi wasallam që ka çen e ka urryer çminejt në komatina. E ka urryer pengomë sallam u kanë ult e dikush në nejtin kom. Për më rujt ata apo si respekt dajtina. Se nuk ka qenë të adit e më një mdajve Për këtë asyje kërën nga Enesim Nimerik Thotë, s'ka pas dikush Më i dashur Të sahabët Se Muhammed e së në lajë Nuk ka pas të sahabët dikush Më i dashur, se për nga mëri Mirë po Nuk rinin në kam për atë Sepse e dinin se zdo Pro Enesim Nimerik thotë Nëse dikuit i kishminet në kam I kishminet të nga mëri e sëlam Po sdoj kjo Shove, për çështë qolas, po shem ulët sikur mbreti, e keni pa, apo brëtritë të ndryshme, ndodhte dhe sot do, për shembull, arrin ata sigurinë atina, ai rriati ul ato rrin kënd. Sa rrin kënd, për me ka dhushë kjo imam, e dut më ruajt e kështu më rad. Për këtë sa më ka u rrit këto. Dhe ka thonë kjo është për veprat e ju arabëve, për veprat e mejemdhëve dhe nuk e duan. Por vetë ashyë thot imam, e, thot Anas ibn Malik radiyallahu an, se bengomërion son sallallahu alaihi wasallam ka qen shumë i dashur për ne, për neve. Për aj e u rente që ne të ngritë të rrininë më kam për ta. Për ta, adit jetër kërën nga pengamberi johën sallallahu alai sallam, nga gjemiri mjabdilla, thot, i ditë për ditëve, pengamberi johën sallallahu alai sallam, u falem pas atina, u falem pas atina dhe ishte pak ismur, dhe ishte pak ismur, thot, dhe u fal ullit, dhe u fal ullit, dhe bu bakërës i diku u apërcel të njerëse që ka atë u falë, që më hajë ka thënë, Allahu ekber, bu e kreja ka për cilë, Allahu ekber, që përdo në për cilë, dhe njarë ne, imam i së njët, e për cilë, dikush, ma ndëj, thot, edhe u këthika na, dhe na pa duke u falën kam, ata rëtta për nga mbërë, a.s.s.s.s.s., kur të falëm ullur, falë dhe ju ullur, pas e ka thënë, in kittum alifen, le te fëllu në fiëllë fëllisën rrumë, për paket të cilët ngritën dhe rrin kan për mbratrit e tyre. Për one nuk jam si ata. Pastaj ka thënë: "Wa hum qu'udun", mretërin ulur ata rrin kan. Pastaj ka thënë Allahu selam: "Fala taf'alu", mos e bani këtë. Mos e bani këtë. Pastaj ka thënë: "I tammu bi'immatikum", shkon yoma imamëve të yhudë. In sallā qā'iman Fasallu qiyaman sid faalat imaminkum falu dayunkum wa in sallqa'idan fasallu qu'udan. Sa ai falet qul falu dayu qul. Pse ozën? Që mos m'thalla më shikoj kike mbreti i madh. Nim i veta i rin mas. Jo. Ja, për këtë si, ozë kanë ndan dietaret se pejgamberi jona sallallahu alajhi wasallam e ka urryr kët kët qendrim. Kjo ozë dallon, kjo dallon me ungrit ngam kur hy di kush. Këtë për këtë asyje, thotë sheikh ibn Lutheimin Ngritjet janë tri loje Ngritja në kam për njerën janë tri loje Menejt në kam Vashdimisht Muquë prej ullur në kam Kur të hinje dikush Dhe muquë drejt ati për me prit Tëllën e ka uri për nga me sa Menejt më në kam Ajo është ullur, të rrin kam E, e jam ban Jam ban madhështijë Jam ban madhështijë Menejt në kam Nërsa, kur të vejnë e dikush, apo du të më qënë kam Si të mos, që të të ima me vëviju, nëse e dim së është maj vjetër Apo e din së është shprejhë e respektit A lejo të më qënë kam, po lejo Për këtë asiju dhe gjerë për inga mbeti sallatë qellem këtë, këtë, këtë lëvizje e ka bo dhe njarë dhe me shuk të vetë Sikur që ka anë nga uh, Othmani radiallahu anë Kërka hi ajë, u kam bledhë për inga mesram respekt. Dhe ka të rrespektojnë edhe me lagjet, edhe respektojnë edhe na. na. Për këtë si arsye ozëngrit janë tre. Me njën kamb, mu çun kamb ku ti një dikush apo mu çue për me prit në kamb, kur zator prej prej malat e kështu më radh. Për këtë arsye ozëngrit kanë dhjetarët nuk lejohet me kërku mu çun kamb, por lejohet mu çun kamb. Porse hin baba, apo, apo hin nana, apo një dikush më e vjetër. Pejgames janë vetë të çun kamb për tikën e vet. Edhe ka dhë marhaba. M ibnati, marhaba. Me savia për Çikontele. U çunko. A do të jesh respekt kur dikush vjen, më çunko dhe më e prit. E ajo sigurisht nuk po. Hala, ulur. Qysh po sa ulur. Po, nuk e kipet do si cel. Ekipi është më i vjetër. Do të më ngritë kamë, më ka dhur për për respekt. A do të di që është për traditatave dhe sunneteve të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Gjithashtu ze për pejgamberi alaihi wasallam e ka urryer që kur të ecë rrugës, dikush me ecë mrap çujë ka për çiu gjëzën mi ec para para oz diaftas ose majtas megjithas i ka thënë nga Abdullah ibn Amr radiallahu an se pejgamberi sallallahu alaihi wasallam e urrën të çdo kush mi ec para kopave e urrëtes dikush mi ec para kopave volakin yeminul wa shimal thonte ya ja diaftas ya ja majtas ya ja diaftas ya ja. ya ja. ja majtas gjithashtu ka qen nga Jabir ibn Abdullah radiallahu an se pejgamberi sallallahu alaihi wasallam kur ka ec sahabe kanë ecë përpara Sahabat kanë etj përpara dhe kanë lënë shpinën e pejgamberit sallallahu alajhi wasallam që të ecin pas atij kur me laçut. Ase benë sa me kanë lut me laçut. Me laçut e Zotit subhanehu ve teala. Për këtë arsye që pejgamberi sallallahu alajhi wasallam e ka urur që dikush të me ec, pra po. E ka urur që dikush me ec, ë i më është frapë. Për çfarë arsye ka dhënë dietarët? Për çka? Për çka? ë i pengon melekët të pejgamberit sallallahu alajhi wasallam dhe e dytë kanë dhënë të ka ardh nëse zbohet fjalë për për pejgamber, por thalla si yozët, ngase uh, nuk është mirë për suretin e kthina. Nuk është mirë për suretin e kthina. Për këtë arsye yozët pejgamberi alayhisallahu selam kur kanë ecë rrugës, ska dalë përpara, ka ecë me ballabar. I ka thënë sahabëve, rrini para me mua. Apo, jo përshmang ai me ecë më përpara e klemë me pak më brapa. Ose kanë dalë përpara, ose kanë ne ballabar, ama jo me neit pejgamberi selam para ata Atamenet brapa por kanet baras. Sigur çaf kurimën e jetës. Kështu ka, ka çe. E qollëzë ka çe maja e modësisë së pejgamberit sallallahu alajhi wasallam. Asallallahu sani e urrë e urrë mos u dallu me diçka. Mos u dallu me diçka. Në sa donjaja vjen në kusht të objekt, objekt kanarie. Jo, jo, ç objekt dëshmërie, do këtu kine arpara me arritje dëshmërinë e Zotit subhanahu wa taala. Jeda shollallahu prej jeron çe ka urrë e pejgamberit ejon sallallahu alajhi wasallam, ka çë num xhumi para Jatësis dhe muhabeti pas jatësis Gjumi Para jatësis dhe muhabeti pas jatësis Nga ebi berzët e radhijallahu anë Se për nga beri jo sallallahu alaihi sallem E u renë të gjumin para jatësis dhe e u renë të muhabetin pas jatësis E u renë të muhabetin pas jatësis Ka ndonë djetarës ka, ka përmen imam nevohiju Por së për asyje nga se gjumi para jatësis rezikon jatësin ndërsa ndeja të pinga berit, ali, salat, salat, me flet, me pas ricisë e rrezikon sabahun për këtë arsye do të gjej këto presioneve të pejgamberit aleyhis sallallahu selam më flet më një herë pasjacie. Ja uni thotë ajo çaj dorë pun me shkuna. Apo, ne apo gazojmë shkallën aty pejgamberit selam, e ti pasaj ti din planin tan. Kan dhan dietën, thotim me u, lejo atmenë pasjacie vetëm nëse njeriu sigurohet se nuk e zën xhumi për namaznatë diku jot tash na falat taravi. Dhe se sikur se na tash falat taravi, sahabet kan fal namaznat e për natë. Ta tok tash mi thon dikujna, për shembull, mi thon dikujna, sot me namazat natë, sfali taravija vend i bajashit. Qëse ve sfolos, as taravija se vola, e sfali. Çi shtu bajaku kanë te sahabet mi thon sfala natën. Bajaku, ti si sfaznalla? Hi sfaznad. Shumë bajadë kanë na ata. Po dimam me ujo, në sa nuk rrezikon namazin e natës, apo përmendjen e Allahut, apo namazin e sabahut, lejohet të meneit pasjacie. Pastaj ka thënë, mirë, por më e mirë cilë është, më e mirë është me flet pasjacie, dhe më çunatën me fal, prapë me flet, prapë çu për sabah. Kësoja ka vënë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Për këtë asojë që kanë urdhëruar në një, një vargtë veprave, të cilat mund, mund të bëhet, por shumë sigurisht mos vini e elmet sikur do një problem etj i ka ndonjë portions pasjacie apo do i thotë ajo jone problem e ka kafe mu m lejo jo ja, jo ja, kave nuk ka problem kave nuk ka problem problemi problemi po me mashkë aqui ata lejohet me nejt me nejt pas pasjacia dhe të të tjera prej xherove sa ti kam rënë di etale prej xherova çeka urryer penga be lerallahu aleyhi وسلَم سلام vetë cilaka çein e ka urryer që më marr uh, ushqimin nga nga meshi nga koka por çhem kur të ofrohet ushqimi Apo, për në shumë, e ka pëlqyër që të hadë nga Nga jo që ka e ki për para Dhe ka orë në hadith nga imni Abbasit në diallahu anë Se për nga mellë a.s.m. ka të në hadith Bereqetit zbret në mesin e ushqimit Andaj hanin ushqim në skajn e tina Dhe mos hanin për në midis Pse, ka thënë djetarët, për shka kse I a merë krejt dhe bereqetit e perspejton, duhet të shikoj kada kadad, deles at Maria, ajo nëse supozojna 1.8 e plot, aty shkon 10 tonë milis. Aba, kjo gjë është etik. Përshemë ka urryr. Ka don aty vet vetë çetin, mi po ngadallë. Ka don hani çaty përpara ku e keni. Hani çaty përpara ku e keni. A thot a, el iraqi e ka urryr pe nga zëmë ngrënjen e ushqimit nga mesi, për çfarë arsye? Nga se ajo është më i miri ushqim, ndërkohë që kur ti e merr i lekret tërth anash dai privon. Por kjo tasjia pejgamberi alayhisallatu selam e ka urryer si njeriu me zgat dorën mbi dys. Ëndër njeriu është etik në angurt, çfarë diçka ka ndjer përpara. Çfarë di? Çfarë ka ndjer përpara? Çka e përmendën vështë ushimë, çka i ka dash pejgamberi selam, kur e pam kungullin, kur e ka dash pejgamberi selam. Çka pan sahabët, kur e pam se e donte, ja afrojëm. Ka dallim, vini dhe, ka ri ngadrojra. Një Njer, njerëz me autoritet, me privilegj ju sillot. Për shembull, kur ti jehat që ai pe do chatin mbi dys, ti japi Ama ai au stel rryr meës gat dorma. O kurajoje njëri zot e don ata. Ti nuk dush me lëndë ai pushimull. Mu quaj. Jo, jo, bera ti afër. Po eti që ka qejë me zonë me angëlsati për varërska, çka e ka? Për këtë ashtu që ka thënë, hani ushimin çad diçka e keni përpara dhe shkoni bashkarish deri tek mesadaria, deri tek mesadaria. Gjithashtu ajo që prej xherave që i ka urryer pejgamberi jon Ali sallallahu alaihi wasallam t'fargazin ç't zbrazot Medinë janë për një njerëz. Që të prej, pre syrë, dhe do zbrazojë qytetin atina prej prej njerëzve. Përkëdhasuajë kallëngëjave i Abdulllah, dit thotë i ditë vitëve, arritën sapër njerëzve të fikisën Banu Salime. Dhe i than Peygamberit Ali sallallahu alaihi wasallam, ja Resulullah, do shirojmë që shtëpia tona me ndrezin gat me nga xhamia, nga xhamia e tyre. Ata i tha Peygamberit Ali sallallahu alaihi wasallam, ka arritur lajmi se do donim ndrez xhamia, shtëpia e Juve nga xhamishtive. Ka than Peygamberi Ali sallallahu alaihi wasallam, ka than o fisi seliman ka thon diarukum tuktabu aharuhum ka thon rrini shtëpitë juve se nga se ngane ma periferi ka thon rrini shtëpitë juve ju shkruan hapo ju shkruan hapat e juve pra deri sa të vjenin prej atje në xhami mesat do kan dashme ne nga pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka thon diarot pse nga se pejgamberi alaihi wasallahu alaihi e ka urryer çet bazën e qytetit pra, ka thon rrini se si selina na porsovit e juve nga sa mos u afroni krejt Ja su, shikova se kë çka ato ndocan, po në shumën e tëra. Janë shpraz plot me qytetet kërc kanon Shkup. Shkupi s'ka vën, na sabrin e kamrin këtu te huna, mëngjisëvina në komunikacion, apo ne shkon me zonjësi çfarë bën për padurimin. Fasadi e mall, edhe kë shtirin me bosaurën. Kur dësh komunikacion sabur. Kimë mrin gjysore ma von, s'ka problem, në sabur. Më mirë më mrin gjysore ma vazoze me, me me me etill, uh, as ka çafira. Më mirë me me prit gjysore ma von, se Gase tani kënden e njerëzve, fërkim sa obrash, sa obr, sa obr. Griballa tani i shoh të njerëzit shtyrën për buk, kimë blejën buk ka dalë. Po edhe mos përish në blej buk, çka bop? Apo, më zbat gjithë, a, a, a tub se vapi nuk tub se vapi. Allahu gjë e din. Andaj, çiga dosë persona kanë në rrinë shtepit e juve, mbani shtepit e juve, pse? Kanë ndihëtarët e urrënt të pejgamberit Johan sallallahu alaihi wasallam, "Antu aral Madina", e urrëndë çfarë qyteti. Çdo sezon është më rëndë. Shkon nëpër shtatra të buçitërit jashtë ashkupit. Është splas. Kë këngjunë emigrantë dhe të tjerë shka kanë vënë këtu në në Shkup. Tash nuk i thon njerëzve mos ai të Shkup, por duhet mi mbahet, duhet mi zhvilloj qytetin, duhet mu, musliman mo me kan siç e na parë nëpër vend vetëm me të se kanë ndjetan këtu është e veçantë, por Medinën e me pensem e ka urryer ç'shprazët Medinja, e ka urryer ç'shprazët Medina, por saqë juve zëzë ashtu mi ka nxit pejgamberi sallallahu alaihi wasallam njerzit pa Medinë derisa ka thonë kush mund të pijë ve me deg Medinën në 10 Medinë ka thonë pejgamberi alaihi wasallam kush mund të pijë me e zonë vdekje në Medinën në 10 Medinë kush 10 Medinë unë vaj shefat për ta kush 10 Medinë unë vaj shefat për ta kjo ka thënë vetë ajo që e ka uh urryer pejgamberi josa sallallahu alaihi wasallam për josa që, që ka urryer pejgamberi alaihi wasallam si lëkajin e ka urryer ilaçin me hekur Me heko Ka thonë për nga mërë a.s. Hadith Hadith e mëzili mënë Bukhariju Ka thonë Nëse në diska ka ilash Ata rësht Fi shërpati mihjemi Në nah hijame Në nah gotën e hijames A u shërpati aselin Apo në pijet e mjaltës Dhe Pasajnë që ka thonë A u ledhëratin Bin nari Tua fi kudda Wa ma u hibbu në ektawi Ka thonë për nga mërë a.s. Apo në Në atë thumbimin Në prekje në ndezjen me hekori Edhe njëra prej monirave të ilashtë është mu shëru me hekori E vendos hekori ta Abo hekori Osë enzen Te veni i sëmundjes Edhe ajo është njëra prej ilashtë Mi po pengamë i sëmë ka tha Unë e këtë fundit nuk e du Unë e këtë fundit nuk e du Ka tha në djetarët Nuk e du e ka për qëllim Nëse më vjen mundësia mu shëru me diska tjetër Këta se kësha përdoj Adhe kanë të djetarët nuk përdorët hekuri pos ilaci fundit Nuk përdorët hekuri pos ilaci i fundit Andaj kanë thanë arabët ilaci i fundit është hekuri Ilaci i fundit është hekuri Për këta shvirt kanë të djetarët se njeri u njerë e mjekon pas e kut Adaj penganëshem e ka u rrier e ka u rrier Rekuresi i laj. Gjithashtu vezhë pejgamberi sallallahu alajhi wasallam e ka urryer që të, të rri të rri e parja në shtëpi e cila është saktuar për sadaka dhe nuk është don sadaka. Për këtë arsye vezhë ka ardhur nga pejgamberi jon sallallahu alajhi wasallam se i bëdet ve e kanë fal në Medinë i Kindien. As. E kanë vati Kindien dhe masi ka fal namaz, ka dhon selam, ka shkuar në shtëpi -shpej, edhe i ka marrë sadaka edhe i ka dhon sadaka dhe kur kanë bëjë një azikandë pse ugut pejgamelës ramse nxitojë ka, e, e kanë bëjë ka dhan pejgamberi alay sallallahu alajum të thekër tu shein min tibrin in dana fakarif tu an yahbisani fa amartu biqismatiu fo pejgamberi mkujtusi kanë do parë e shtëjia që duhet mi dhan sadaka e shpejtova që të ti jam dhe mos të jesi shtëpë kanë ndan dietarët çfarë ka dashme thanë që mos të ndesi shtëpë e kanë ndan dietarët di kuptime e para që mos të mes menjëta ato parë Ot lirona prej parave dhe të falë rahat, edhe e dyta mos të mbaje damë nga herat pse ke bonus ataqall. Kjo gjë që janë dëpen json sam, ka kshit muri rupi parave. Naqish kshitna. Në, kshirë, në? në të nejtë ato të për një më mira. Të beu sam kon lirova me zemrën. Më mirë le mora lirova me zemrën. Na shekena me Zot. Shofu sam e ka urrit. A ja i kam do fare? Eki, eki largojo. Dhe gjë që json sam atë shumë ka vën dhe ka dhën dhe ka vën në fund. S'ka pas nevoj për dhisa ushime, për familin e vetë, s'ka pas pare një për gujtë. Qështë qështë që ka dhosa të ka? Qështë qështë që ka dhosa të ka? Ka shku e ka, ka dashme blejtë e hurme, s'ka pas pare. I ka dhosa një hudija, sa fa me talan, një hipotek, një mburojë. I ka dhosa një mburojë. A dhe i bëjnësame ka urrir dhe zërë, që parë të tirin uh, grumbu pa i dhona të. Pa i dhona të për për sadaka qofë dhe ka çfarë traditë të pejgamberit sallallahu alajhi wasallam dhe prej urrëtimeve që i ka pasur pejgamberit dhe nuk i ka pëlqyer dhe me këtë e përgondojna pejgamberi për jona sallallahu alajhi wasallam e ka urryer me përmend Allahun çfarë pabdes e ka urryer me përmend Allahun dželaluhu pabdes jo haram për e ka urryer jo haram ka ardhur nga uh, Muhajir ibn Qunfuz thotë nëri beled ve pejgamberi alajhi wasallahu alajhi wasallam e krijoi nevojën e vet pastaj thot i dha shera Dhe nuk më këthej selamin I dhe selam Dhe nuk më këthej selamin Pastaj Murabdes Edhe Ju ka arsjetu e përse nuk jë ka këthije Selamin Atëheri ka thampe nga mbele Un e urrejta Që ta përmendi Emrin e Allahut Jo i pastaj Kërushaj ka përshodhim E selamu alaikum E selam të rjo Emrin e Allah E selamu alaikum Ka thamune nuk desh ta me përmen Emrin e Allahut Pa Pa abdes, për këta që jëlojëzër ka orë në hadithës e bëngamberi Jonë sallallahu a.sallem E ka u rryë që të përmenjë në bishka prej gjërave që cilat e madhrojnë Allahu që apë i dhikreve Pos duke qenë në, në, në gjengjen më, më të plohë Thot i blu allan, rahimeullahu tjara, thot kuptojnë nga kjo hadith Se më e mira është që përmenjë e Allahu të bëhet vetëm me abdes A është haram? Jo, e ka u rryë E ka urrije, të ka do, të ka është kjo vëzër? Pra, ma mire me përmenë Allah me abdesi. A ma e mira përkete cila është? Ma e mira është me nejtë vazhdimish me abdesi. I po në ketë s'kenë, për nëse më konë dhe të kry, se ka kry nevojnë, ja ka da selamit, a i ka da... Përosa e, e ka kërku falin për kuptimin pritësh pak sa të marraves dhe ka xhiet selam. Këto asaj kanë çën do më një grumbull idejë që ka urryer pejgamberi shoqja sellet dhe me kta po e përfundojna, nësa do të, të vazhdojmë me reyn Allahu xhan me xiratat e ardhshme se të flasim për xiratë që e kanë gëzuar pejgamberin sallallahu alaihi dhe e kanë shkaktuar tek aj gazëllimin dhe harrej do ta shojë bej Allahu te bareke ve tara, ndjita e shtuar, verseja është اجما نسيم الله تبارك وتعالى تزوتي اونجه لجلاله قدامتصمنا كرمضان تبويم بادوريمه تبويم باجوريمه تبويم نمازداته تبويم تلاويم تا فرمنديم الله جل وعلا تبويم ويبات ازرات باش تكناتشن الله سبحانه وتعالى نسيم الله جل وعلا تزوتي اون تبارك وجلاله عتيقيا كي მიчолууар الله باشوبले ajo ka cemi zot ku kemi gamuar ka cemi tre meje ala feshetan des velocha Allah na val aqulu qawli hada wastaghfirullah li wa lakum fastaghfiruhu innahu al-gafurur rahim walhamdulillahirabbil alamin